Vista 12. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 1. Pagina 127. Dificila scriere cu unei formă se învăța în școli. Existența acestora este documentată începând din al treilea mileniu înaintea ei noastre. La început, anexa ale templelor sau curților regale, școlile au devenit mai târziu instituții laice, având ca obiect principal de învățământ scrierea. Apoi, planul de învățământ s-a îmbogățit cu studiul matematice al geodeziei, al metrologiei, al geografiei și altele, și începând din mileniul al doilea înaintea erei noastre, al limbii sumeriene, care va dispare ca limbă vorbită, dar va continua mult timp să rămână limba ritualelor liturgice și a textelor religioase, care prezintă și un cert interes literar, studiată de mai multe popare din Orientul Apropiat. După aproximativ anul 2000 înaintea erei noastre, locul limbii sumeriene în practica curentă a fost luat de limba semitică a acadienilor, babiloniana, mult superioară prin precizie și posibilitățile ei de a exprima nuanțele gândirii și ale sentimentelor. În ultimul mileniu, înaintea erei noastre, în Orientul Apropiat va ajunge să predomine limba aramaică. Aceasta va înlocui sistemul silavic din scrierea formă cu sistemul alfabetic împrumutat de la fenicieni, folosind mai târziu și mișlace materiale de scriere mai practice decât cele folosite pentru tăblițele de argilă, și anume cernala, papirusul și pergamentul. Scribii, indispensabili funcționari ai administrației statului și templelor, proveneau exclusiv din familii bogate. Nota 2 Deja în mileniul al treilea înaintea erei noastre, scribii ajunseseră la câteva mii. Închei nota Împărțiți pe categorie, după funcții și după specialități, scribii puteau ajunge ușor la cele mai înalte demnități în stat. Nu existau scribi femei la sumerieni decât la babilonieni după 1800 înaintea erei noastre. Școlile sumero-babiloniene, dintre care unele vor ajunge mai târziu să aibă o structură într-o de academii, erau adevărate citadele ale culturii. Începând din secolul al XVIII-lea înaintea erei noastre, acestor școlile au fost anexate biblioteci foarte bine dotate și organizate, în care se păstrau opere sumând cunoștințele câștigate până la data respectivă în toate domeniile. Nota 1 Bibliotecile arhive din orașele Ninive și mari din secolul VII, înaintea erei noastre, aveau fiecare un fond de peste 20.000 de tăblițe, închei nota. Dar activitatea școlilor sumeriene și babiloniene nu se limita doar la învățământ sau la copierea și studierea operelor din trecut, ci tot aici se compuneau și opere religioase sau literare noi. Școlile au devenit astfel și adevărate centre de creație literară. Literatura Majoritatea textelor mesopotamiene descoperite sunt texte cu caracter administrativ, comercial, juridic, politic, istoric și religios. Unele, în special cele cu caracter religios, au și o valoare literară cu totul remarcabilă, atingând culm de adevărată poezie. Acesta este cazul poemelor mitologice, redactate sau cel puțin transcrise începând din timpul domniei lui Hammurabi și al imnurilor. În această arie culturală și în această epocă istorică, nu se poate vorbi de o literatură pură, cu o finalitate pură estetică. Ideologia religioasă o domină într-o măsură mai mare sau mai mică, dar rămân evidente tendințele anonimilor autori de a încerca să dea răspunsuri la întrebările care îi frământă despre lume, viață, oameni, într-o formă literară care la distanță de milenii provoacă cititorului imense emoții estetice. În bogata literatură mesopotamiană se disting trei sectoare mai importante, al rugăciunilor și imnurilor penitențiale, al scrierilor sapiențiale morale și, în fine, cel al miturilor și poemelor epice. Note Nota 2 Rugăciuni și imnuri penitențiale Acesta, din urmă, amintind că cel căruia traducătorul român i-a dat titlul despre mizeria omenească, Ecleziastul și Carta lui Job. Închei nota. Nota 3. Scrieri sapiențiale morale Între care remarcabile sunt prin patosul lor dreptul care suferă și dialogul dintre sclav și stăpânul său, intitulat despre lume și înțelepciune, ambele traduse de a -H. Închei nota. Marele poem cosmogonic, sumero-babilonian, ale cărui prime redactări urcă până în al treilea mileniu înaintea erei noastre, este Enuma Elish. Acest mit al creației, care pe alocuri amintește Cartea afacerii din Biblie, se anunță dintr-un început ca un triumf al ordinei asupra haosului original. Citez Când sus în înălțimi, cerul nu fusese încă numit. Iar jos pământul nu căpătase încă nume, din oceanul începuturilor, Apsu, tatăl apelor, și din învolburata, Tiamat, mama lor, a tuturor, apele se amestecare toate la un loc, stufărișul încă nu crescuse, desișurile de trestie încă nu se vedeau, când încă niciunul din zei nu era zămislit, când încă niciun nume nu fusese dat, când niciun destin nu fusese încă hotărât, atunci cei din tâi s-au născut din ape. Citatul. O adevărată capodoperă literară este poemul Coborârea zeiței Iștar în infern, poetizarea mitului morții și renvierii lui Tamuz, zăul vegetației. Zeița iubirii voluptoase se îndrăgostește de frumosul păstor. După ce acesta este ucis de colții unui mistreț, zeița coboară în întunecatul regat sub pământean pentru a-l readuce la viață. Iștar coboară, citez, în țara de unde nu este întoarcere, în țara pe care tu o știi, în lăcașul din care cel ce a intrat niciodată nu mai iese, în întunecatul lăcaș ai cărui locuitori nu știu ce e lumina, acolo unde ei se hrănesc cu țărână, numai noroi mănâncă, închei citatul. Dar zeita infernului, Ereș chigal, geloase de frumusețea zeiței, Iștar o întemnițează. Întreaga lume este lovită de nenorocirea secetei și a sterilității și poemul de plânge în cântecele de jale ale flautelor, soarta lui Tamuz și a întregii omeniri. Citez. Deasupra trupului prea iubitului fiu se înalță plânsete, plânsete pentru lanurile fără spice, plânsete pentru mamele și pentru copilași pe moarte, plânsete pentru albile secate ale fluviilor. Plânsete pentru heleșteele în care peștele a pierit. Plânsete pentru bălțile cu trestiile încremenite. Plânsete pentru pădurile unde tamarinul nu mai înflorește. Plânsete pentru câmpiile unde ierburile nu mai cresc. Plânsete pentru livezile unde nu mai curge vinul și mierea. Închei citatul. Nota 1. Traducerea acestor trei fragmente aparține autorului la fel ca și traducerea celor din epopeea lui Gilgameș. Închei nota. Dar zeilor ni se face milă de oameni, poruncesc stăpânei infernului să o elibereze pe iștar care se reîntoarce pe pământ, aducându-l și pe iubitul ei Tamuz. Iubirea a fost mai puternică decât moartea. Natura renaște la o nouă viață. Acest poem despre Tamu și Iștar era cântat la sărbătorile primăverii ca text de spectacol dramatic Sacru de Mister, prima operă din istoria teatrului religios alături de misteriul lui Osiris și mult înaintea misteriilor lui Dionisos. Ideea puternicei dragoste de viață va genera și alte poeme babiloniene, al căror protagoniști de astă dată nu mai aparțin lumii zeilor și a eroilor, a semizeilor. Acestui ciclu îi aparțin poemului Adapa și poemul lui Etana. În nicio altă literatură a Orientului Antic nu este atât de prezentă ca aici tema eroului însetat de nemurire. Și nicăieri această idee nu capătă o formă artistică comparabilă cu cea a epopei lui Gilgameș, primul epos al omenirii, genul epopei nefiind practicat încă de niciun alt popor. Epopea lui Gilgamesh Gilgamesh, regen Uruk, în prima jumătate a mileniului al treilea lea înaintea erei noastre, a devenit erou de legendă foarte popular în multe țări din jur. Poemul ne este cunoscut din versiuni în mai multe limbi. Versiunea primă, care ne-a parvenit, datând din secolul al XXI-lea, înaintea erei noastre, nu este desigur, cea mai veche, care trebuie să fie avut cam 3600 de versuri. Nota 1 din cele trei traduceri integrale în românește, cea mai autorizată este, fără îndoială cea mai recentă, 1975, a zirologului ATH.negoiță. Închei nota. Subiectul este următorul. Regele Gilgamesh își astuprește supușii care se plâng zeului Anu. Acesta îl creează pe Enghidu și îl trimite să-l înfrunte, dar este învinț. După care, adversarii devin prieteni și împreună pornesc împotriva uriașului Humbaba, pe care îl răpun. Frumusețea și vitejia lui Gilgameș o fac pe Iștar să se îndrăgostească de el, dar regele din Uruco refuză pe zeiță și o insultă, folosind comparații de o surprinzătoare de modernă plasticitate. Citez. Ca o ruină ești, ce nu dă adăpost omului pe vremea, ca o ușă dosnică ești, ce nu poate împiedecase între vântul și furtuna, ca un palat ești, despuiat și jefuit de tâlhari, ca o cursă ești, ascunsă mișelește vederi, ca smoala aprinsă ești, care arde cumplit pe cel ce o atinge, ca un burduf spart ești, ce udă pe cel care îl duce, ca o bucată de var ești ce macină zidurile, ca o amuletă ești ce nu e în stare să-l apere pe om, ca o sandală ești ce roade piciorul drumețului, închei citatul. Înfuriată, zeița trimite în uruc un taur ceresc să o răzbune, omorându-l pe Gilgameș, dar Enchidu ucide taurul, după care, jignind-o și el pe zeiță, Enchidu va trebui să moară. În fața trupului nensuflățit al prietenului său, neliniștitul Gilgamesh este cuprins de o groază cumplită. Pornește în căutarea vieții veșnice. Ajuns la capătul pământului, la țărmul râului pe care trebuie să-l tracă pentru a ajunge la Utnapiștim, singurul om care a supraviețuit potopului și care astfel a dobândit nemurirea, Gilgamesh și se plânge lundrașului. Citez. Șase zile și șase nopți l-am plâns pe prietenul meu, iar a șapta zi l-am îngropat. Groață cumplită m-a cuprins văzându-i sfârșitul care l-a ajuns. O teamă de moarte m-a cuprins, de aceea am alergat pe câmpie, căci moartea lui închidu, prietenul meu mă apasă greu. Cum mai pot să tac? Cum pot să nu strig? Prietenul meu drag s-a făcut pământ. Trebuiva oare să mă culc și eu ca el? Să mă culc și eu ca el să nu mă mai scol în vecii vecilor? Închei citatul. După alta asemenea lamentații, după răspunsurile înțelepte pe care îi le dă un napiștin, și după ce acesta îi face o descriere a potopului cu 15 secole anterioară descrierii din Biblie, Gilgameș este sfătuit să pornească în căutarea ierbii din reții și a nemuririi. O găsește, pornește spre Uruc, dar pe drum un șarpe i-o fură. Nu-i rămâne eroului decât să coboare în țara din care nu este întoarcere, pentru a afla tainele ultime ale vieții și ale morții. Nu poate ajunge în de dincolo, dar în schimb poate vorbi cu prietenul său închidu, cu spiritul prietenului său care îi răspunde la întrebări, făcând astfel o descriere a lumii morților. Citez Pe cel mort de sabie l-ai văzut? L-am văzut. Pe un pat se odihnește și apă proaspătă bea. Pe cel căzut în luptă l-ai văzut? L-am văzut. Părinții îi țin capul în boala lor și soția lui îl ține strâns în brațe. Pe cel al cărui trup zace părăsit pe câmpie l-ai văzut? L-am văzut. Sufletul său nu are odihnă în lumea de dincolo. Pe cel pentru al cărui suflet nu se roagă în nimeni l-ai văzut? L-am văzut. Mănâncă ce mai găsește prin oale și resturile de mâncare aruncate în drum. închei citatul. Cu această descriere atât de deprimantă a luminii de dincolo, poemul se întrerupe brusc. Un poem abundând în episoade de scrieri, reflexii morale, care împrumută multiple și profunde rezonanțe, lirice, dramatice și filozofice. Un poem al cărui protagonist va fi influențat crearea personajului biblic Sanson și va fi inspirat anumite episoade din legenda despre Hercule, precum și momente din Odiseea. Un poem al cărui fond umanist proclamă valoarea omului înfruntând divinitatea despotică, atașamentul de viață și cultul prieteniei. Influența civilizației și culturii mesopotamiene Civilizația și cultura mesopotamiană constituie un fenomen deosebit de masiv în proporții, de diverse în manifestări, de fertil în creații noi și atât de viu timp de aproape patru milenii. Un fenomen a cărui vitalitate a rezultat din fuziunea a trei organisme, sumer, babilon, asiria, fiecare din acestea având o conformație diferită, sumer, inovator și uman. Babilonul practic și expansionist, Asiria, cuceritor brutal, dar și excelent organizator. Trei corpuri care succesiv s-au confruntat și s-au înfruntat, manifestând însă fiecare o certă disponibilitate receptivă. Babilonul a asimilat civilizația și cultura sumeriană, Asiria a asimilat civilizația și cultura babiloniană și fiecare a sporit, prin aporturi originale, fondul de cultură și civilizație preluat de antecesori. Privită în ansamblu, civilizația și cultura mesopotamiană, sumă, sinteze, rezultat, apare ca o opera unor spirite realiste, cu simți de organizare, severe până la cruzime, în cazul asirienilor, atașate de viața terestră, fără a-și face iluzii despre viața de dincolo. Puțin înclinați spre meditație și dițiți de o sensibilitate pentru ceea ce este spontan, rafinat și delicat, n-au știut se duce prin grație, dar sumero-babilonienii au manifestat un interes pentru om. Această primă mare civilizație regională, inițiatoară în atâta domenii, a lăsat omenirii o moștenire considerabilă. Scrierea formă a fost folosită și de popoarele din jur timp de aproape trei milenii. Legăturile comerciale stabilite de sumerieni chiar cu țări îndepărtate au continuat, preluate de alte popoare din Orientul Apropiat și după apusul istoriei lor. Iar contactele internaționale stabilite cu această ocazie au contribuit enorm la circulația ideilor, cu toate beneficiile care au decurs din aceasta. Asirienii au construit primii în lume un sistem de drumuri, preluat apoi de persani, sistem care prin grecii epocii ellenistice s-a transmis romanilor. În arhitectură, ziguratul a dat probabil ideea minaretului musulmanilor și a turnului bisericilor creștine, iar în reprezentarea leului și a taurului în aripat, asirienii au inspirat larg sculptura Persiei ahemenite. Întreaga artă persană a moștenit tempele heraldice asiliene. Sumerul babilonienilor ni se datorează începuturile cartografiei, ale chimiei, ale algebrei. Religia lor a transmis evreilor și creștinismului numeroase mituri și elemente de cult. Codul lui Hammurabi a însemnat pentru popoarele din Orientul Apropiat ceea ce a însemnat dreptul roman pentru popoarele Europei Moderne. Influențele lui au fost remarcate în corpus juris al împăratului bizantin Justinian și implicit asupra concepției noastre în materie de drept. În urma captivității evreilor în Babilonia, civilizația și cultura aceasta a lăsat urme apreciabile în viața, arhitectura, gândirea și literatura. Însuși, numele Bibliei este de origine babiloniană, evreilor, în scrierile morale sapiențiale, cosmogonice, poetice, etc. Metodele de divinație ale babilonienilor, astrologie, oniromancie, prin haruspicii și așa mai departe, au trecut până la urmă și la Etrusci, la Greci și de la aceștia din urmă prin Romani, Europei medievale, iar prin vechi slabi și la noi în atâtea cărți populare de acest gen. Altor culturi le-au fost transmise de către mesopotamieni multe cunoștințe matematice, sistemul fracțiilor sexagesimale, diviziunea sexagesimală a orelor, gradele și minutele, diviziunea unei zile în ore egale, ideea unui sistem complet de numere cu o infinitate de multipli și submultipli, sistemul metric, concepția de poziție, în scrierea numerelor, tablele astronomice, Necustorii și călătorii greci în special au adus din Babilonia o sumă imensă de cunoștințe din toate domeniile, medicină, matematică, astronomie, gramatică, lexicografie, multe din care grecii le-au transmis romanilor. În scrierile atribuite lui Hipocrat pot fi găsite numeroase rețete ale medicinei babiloniene, precum și numeroase metode de tratamente din aceeași sursă se regăsesc în Cabala. În intermediul acestora și al romanilor, multe rețete, substanțe și tehnici farmaceutice au intrat în farmacopea europeană medievală. În fine, nu trebuie uitat că o sumă de termeni din limba greacă pe care îi folosim și azi, denumiri de metale, de constelații, de măsuri și greutăți, de medicamente și chiar de instrumente muzicale, au la origine denumirile corespunzătoare folosite de babilonieni. Cultura și civilizația Egiptului Antic Introducere Sumerul și Egiptul Civilizația Egiptului Antic lase impresia unei lumi închise. Înconjurat din toate părțile de frontiere naturale, deșert, mare și, îndepărtatul sud, munți, Egiptul părea destinat să fie izolat de restul omenirii. Resursele sale naturale l au încurajat să manifeste tendințe autarhice. În raport cu durata istoriei sale trimilenare, relațiile comerciale externe nu au fost deosebit de intense, iar campaniile militare pe care le-a întreprins în alte țări au fost relativ puține. Ca urmare, contracte culturale mai rare, puține idei, forme sau influențe pe care Egiptul să le fi receptat de la alte popoare. Elementele de cultură străină pe care le-a primit de-a lungul secolelor, din Nubia, din Libia, din Orientul Apropiat, Egiptul și le-a integrat, nu s-a lăsat dominat de ele. La această izolare a contribuit și psihologia egipteanului antic, așa cum aceasta poate fi dedusă din documentele istorice, literare și iconografice. Foarte atașat de tradițiile sale locale, orgolios de civilizația pe care și-a creat-o, cultivând un sentiment de superioritate morală față de alte popoare, rezistând la orice forme de asimilare și chiar disprețuind pe străi. La aceste aspecte se mai adaugă și o altă impresie pe care o lasă civilizația și cultura egipteană, aceea de omogenitate, de uniformitate și de un anumit fel de imuabilitate, în care schimbările petrecute au avut totuși loc în cadrul unor acelorași forme. Acest imobilism pare cu atât mai evident cu cât se manifestă într-un cadru cultural de o durată și o longevitate unică în istoria Antichității, dar o analiză în perspectiva evoluției istorice a Egiptului Antic arată că asemenea impresii, fără a fi false, corespund doar parțial realității. Surprinde apoi la egiptenii antici rapiditatea cu care și-au structurat formele de civilizație și de cultură, se parcă dintr-o dată la un grad de plenitudine excepțională. Asemenea sumerienilor și egiptenii au realizat prin economia lor un excedent de produse, fapt care a permis și aici un proces de diferențiere marcată a claselor sociale, crearea unor așezări urbane, a unei arhitecturi monumentale, a unui sistem de scriere a unei complexe și puternice organizări religioase, realizări culturale, literare, artistice. Dar tot acest drum, egiptenii nu l-au parcurs singuri, au avut exemplu în unei societăți mai vechi de același timp, a societății sumeriene. Influența sumeriană în perioada acestor începuturi este recunoscută azi de egiptologi. Construcțiile în cărămidă, forma corpului navelor, folosirea sigiliilor cilindrice, temele artistice, formarea unor scrieri în care ideogramele erau integrate, dar nu substituite cu foneme, sunt tot atâtea mărturii ale influenței sumeriene. Nu e mai puțin adevărat însă că această influență a fost de scurtă durată și că a avut un rol de stimulent, de catalizator. Influențele suferite nu au devenit imitații. Temele artistice sumeriene, cum observa același istoric al civilizației, au dispărut în curând. În construcții, piatra, material abundant în Egipt, a înlocuit cărămida. Edificiile monumentale egiptene sunt originale ca concepție și execuție. Schiera a evoluat pe un drum propriu. În căile comerciale pe care le-au deschis și-au continuat să le parcurgă, ei și urmașii lor, sumerienii, s-au arătat mult mai îndrăsneți, în special ca navigatori. Dar dacă pe plan economic sumerienii s-au dovedit superiori, în schimb egiptenii i-au întrecut pe plan politic, realizând aproape chiar de la începutul istoriei lor unificarea economică și administrativă, politică și culturală a țărilor. 3.000 de ani de istorie Civilizația egipteană s-a dezvoltat pe un teritoriu mic. Suprafața cultivabilă a Egiptului faraonic nu o depășea pe cea a Belgiei de azi. Locuitorii, mai degrabă scunzi de statură, media 1,63 metri la bărbați și 1,51 metri femei, erau înrudiți somatic și lingvistic cu populațiile Africii de Nord și Central orientale. În epoca Neoliticului, triburile nord-africane de vânători nomazi au migrat, populând Delta și progresiv Valanilului, regiunii care le oferau posibilități optime și pentru viața agricolă. Ca rasă, tipul egiptean era un amestec de hamiți și semiți. Au devenit sedentari, agricultori, probabil în mileniul al cincilea lea înaintea erei noastre. Au domesticit boul, asinul și porcul și au continuat să-și confecționeze până târziu, în epoca istorică, uneltele de piatră. Începuturile civilizației egiptene, documentate arheologic, se grupează în trei faze: Badariană, Amratiană și Nagadiană sau Gerzeană. Nota 1. După numele localităților în care au fost descoperirile arheologice. El Badari, în Egiptul Central, El Amrach și Nagada, în nordul Egiptului, sau El Jerzef, din Oaza Fayum, unde așezările celor din 3 cultivatori de cereale din Egipt datează din jurul anului 4000, înaintea erei noastre. Închei nota. Prima, care se situează la începutul mileniului al patrulea lea înaintea erei noastre, s-a extins din Egiptul Central în majoritatea zonei meridionale. În această perioadă se fac primele schimburi comerciale, se lucrează arama și o frumoasă ceramică neagră cu tranziții cromatice spre brun și roșu. În faza amratiană, databilă între 3800-3600, înaintea erei noastre, schimburile comerciale s-au extins până în Etiopia și Siria. Uneltele și armele de Silex erau fiind lucrate, iar ceramica roșie cu o mare varietate de forme era decorată cu incizii geometrice și scene. În fine, cultura nagadiană sau cea gerzeană s-au dezvoltat din cea amratiană, începând de prin 3600 înaintea erei noastre. Ceramica, tipic ornamentată, cu desene lucrate în roșu, imita forma vaselor de piatră. Apăr acum, pentru prima dată în lume, vasele de faianță. Nota 1. Denumire dată nevul mediu ceramicei lucrate cu această tehnică în orașul italian Faenza. Obiectele de faianță erau obținute dintr-un amestec de argilă și nisip și arțe la o temperatură înaltă, ceea ce face ca suprafața obiectului să se topească și să dea o pastă albăstruie sau verzuie. Acest procedeu a fost inventat în Egipt, care în mileniul al doilea înaintea erei noastre ajunsese să exporte faianță în cantități mari, vase, sincili, statuete, obiecte de podoabă. Închei nota! Influențele asiei mici sunt atestate de folosirea cărămizii de lut și a sigiliilor cilindrice mesopotamiene, de reprezentarea unor animale fantastice și de apariția unei scrieri pictografice. Cultura gerzeană a continuat până la începutul epocii istorice, adică sfârșitul mileniului al patrulea înaintea erei noastre. În această lungă perioadă, numită predinastică, s-au produs diferențierile sociale în clase. Teritoriul Egiptului a fost împărțit în 42 de unități teritoriale, economice, administrative și politice, numite Nome, iar comunitățile gentilice s-au organizat în două mari state separate, un fel de de genți în nordul țării Egiptului de jos și în sud Egiptul de sus.